Ca să vedeți copii cât sunt de distrat Eram gata, gata să vă întreb V-ați gândit ce spun niște ochi albaștri atunci când îi privești? Ah, grozav sunt de distrat Am uitat până și acest lucru atât de simplu că Numai tații și, ca să nu supăr pe nimeni, și mamele Înțeleg ce spun niște ochi albaștri atunci când îi privesc Și, ca să nu supăr pe nimeni Albaștri sau verzi, sau negri sau cafeni. Dar eu, dragii mei, vă cunosc de prea multă vreme. Sunt prea bun prieten cu voi ca să nu vă împărtășesc toate tainele. Mai ales că, rămân între noi, aici nu e vorba de nicio taină. De aceea, nu am să țin numai pentru mine ce îmi spun ochii albaștri ai băieților mei. Când sunt veseli, spun. Tăticule, lasă poveștile și hai cu noi pe lac Să luăm o barcă, să ne facem din pumni ocheane Să ne facem pipe din castane Și să cântăm în gura mare cântecul Despre care mama spune că nu se află pe lume altul mai gălăgios Ohoho, rechin și balene, noi vă venim de hac Ohoho, cu o singură mână și un singur bobârnac Când se închid pe jumătate și mecherește, Ochii albaștri spun Tăticule, tu aveai o călimară Pe o mai am Nu, tăticule, o aveai s cam spart Singură? Da, noi am ajutat-o numai nițel Când apărați de mâna făcută streașină Se opresc să privească serioși Sus pe schele. Munca unui zidar, ochii albaștri spun. Tăticule, noi mai întâi și mai întâi o să ne facem zidari. Și știi de ce? Nu. Ca să se obișnească bunica cu înălțimea. Dacă o să vadă că nu cădem de pe schelă, nu o să se mai supere când îi spunem că vrem să ne facem aviatori. De acolo până la cer, doar nu mai e mult. Când... Dar cât de multe nu pot spune când îi privești niște ochi albaștri? Doar în noaptea, când ploapele îi acoperă, s-ar crede că ochii albaștri nu spun nimic sau, ca să nu supăr pe nimeni, aproape nimic. Mie însă mi se pare că abia atunci spun mai mult ca oricând. Și dacă vreți să știți, iată ce mi-au spus asta noapte. Ochii albaștri închiși de sol. Pe pământul acesta uriaș și darnic privesc soarele milioane de ochi albaștri, milioane de băieți și fetițe. Ca să crească mari și sănătoși, să nu-i pesc urechea de pământ și să n un strănut nici măcar la pomul nord. Ca să ajungă zidari și aviatori, Trebuie ca toți cei care înțeleg ochii albaștri atunci când îi privesc să-și dea mâna ca niciodată, niciodată tunurile și bombele să nu mai acopere nici clinchetul călimării sparte din greșeală, nici cântecul fără pereche cu ho, oh -oh -oh, nici ciocăniturile zidarului în perea stracerului, nici țărăitul de greer al periței, din care ies poveștile despre băieții cu ochi albaștri. Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să fie pace. Pentru că, sau poate numai eu o văd așa, și pacea are ochi albaștri.